فانرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تضحيح> و دخل مع السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر حمرا فقال الاخر انی ارانی احمل فوقر اسی خوبزن تاکل التویر من نبئنا بتاویلی ہی اننا نراکا من المحسنین <تصفح> شپگم حالت تیوسف علیہ السلام بیانی اول حالت یې په دریم آیات کې څلورم کې ځقاله یوسف له وی خوب لزل او بل څه بیانول او دا تدبیر دېم حالت او وم یاد کې لغت کان ویوسف او خوته درونه حسد فیصل الله علیه السلام سره د بلنه یودا کول او کوي ته ورزول ترم حالتون اللسمات کی وجات سیارتون قافلرا له راوي استو مشکلات ونخلاص شو بیا زله رم حالت دوشتم کی و لما بلغا شدو آتنا و حکم و مصر کی پاقبان دی مشکلات او مصائب راتلل او داغی عصمت پاک دامنی و براحت بیا پینزم حالت پورا درشم کی وقال نسوتن فی المدینه یوسف علیہ السلام تا د ټولو نا مصیبت او دعوت هغه ذکر کو اواخري دا چې فیصله شو جیل ته د ظلم یوسف علیہ السلام په حق کې موداشبګه محال بیانوي څنګه جیل تضی چې دا یو مصیبت ته او امتحان دی نو اسباب ذو عروج ورسره دی ورسره ورسره دچ کله یو شی کمال ترسي نو زوال ورسره مرګري نو ایوب علیہ السلام خو جیل تضی بیا بسخت راضی ورسرا سباب دو کمال شتا دی نجات شتا دی دو مرگری دی و دخل ما او سجن داخل شو سبل سلیم سر جیل خانی تا دو زوانان او غصر دیر تعلق و ربط اور هغه سره ډېره مینا محبت قران د نور ذکر نکي صرف د هغه اسباب چې هغه یوسف علی السلام د پاره د جیل نه دوتو ذریعے جوړیږي هغه خو بنو چې هغه ووته بیانې قالا ذو من انی ارانی اعصر حمرا وې هغه یوسف د دې نو جو انان چ زه وینم خپل ځان له رفقوب کې چې نچوړو ما شراب قمر ذکر دی امرت نه عیناب دی ولایت لا کېړې په عیناب باندې په یوه بار د مایع اولو سره چې دانګورو نه لګه جوړیږي شراب نه دمخ کے نئے پہ اطلاق کردی وقال ال آخر اوئے غبل مرگری انی ارانی احمل و فوق رأسی خوب زن زوین مخفل زن پہ خوب کی چیخی می دی دا سر دا پاس آڈوڑے تاکل و تویرو منو او خوراک کی مارغان دا دینا نبی نبی تعویلهم دې ده د تو بیان کو چې خبر را کوم تازه په معنا سره ابل چاته ذکر نو بیانو ان نراک منل محسنین بشکمو وینو تعالی را په دې جیل کې د ټول نزيات او شخلاقا نیکاملہ <تصفح> زګاو بکر جساسوې جس چې قالہ قطاظه تو قطاظه ویلی چې کانه یو داوي مریضه هم رسول الله سلام باندې ګرځېدو چې سوق به مریضانو هغه ته وسرت ناشتو چاله ګولې ور کړې چاله سکړې چاله چ څوک به غم جنو هغه له وتسلی ور کوله چې تولې خپه او ويتحد فی عباده ربه یی یی منځو وخت په عبادت کې او مصروف شو او دغه سیمام راظیم وی کان یعینل مظلومه و ينشر د مظلوم امداد وکاو او د کمزور و مدد اغي سره معاونت وکاو بس ګرځېدو په جیل کې لاس ورو دي زګو چې څه حیبه انسان دي چې څوک راشي نه چې ګنده د جیل سپورډن ته نو دا خو به مون څه بیانې قال لا ياتيكما طعام ان ويصلى سلام کنا وی راغلی تاسو دو دعام د دې جې په ډېر د وخت راضی جیل کې اکثر لسوجه دعام ور کوي تر زقانی چی تاسو لذر کول شي روزانه نا بله نې راغلی الله نب با کومه ما به خبر کړي تاسو دړه په معنا ددي خوببه قبل لایا مخ کوما مخکې مخکې در اتلو ددي تو عام نه تاسو ترغی بهله ورکډی او و له مقرر کنیديدل تا سردا کوه دیر زربا دی تعبیر در کمان او پا ما بانی دا گمانو نکے چه دیبا نجومی یا و دا سی سا سحراو جا دوبای و سرنو چه دا خوب دا سی مانا کئی زرب وی دا گمانو نکے مان دا تعبیر دا خوب چې تاسو اللہ باسم مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي تا داغی علمنا چراکل دی ما ترف زمان اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ دا احسان اللہ پا ماولی کرد دی سکا ما دا قوم دن پریخ دی چاکو پر دی پری خودل سمانا اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ ما زام ساتھ لی ذین الذي قامنا ترک معنا دان چې مخکې بکه شاملو حبيات نه والمراد به ترک الامتناو روح المعنی وی اونته نظام ساتل جمع د په خوانه تم ساتله د دې قوم د دیننا علامه باندې رحم کړی له ماله دا علم را کړی پکه علم الله تعالی نور کوي هغه چاله ور کوي چې هغه موجوده او مروجه شرک او عزت نپاکه هغه قوم لا يؤمنون بالله جمان رولي پالا باندې په وحدانيت سره وهم بالآخرتهم کافرون او دي پاهرت باندې وهم کافران انکار کوي نماځ هغه قوم د دین نه په خوا ځان ساتل ملا ما دل ایمرا کو وتتبعت ملت او ما تابیداری کړه د ډیر مخکینه د دین د خپل مشرانو چې ابراهیم علی السلام عیسا علی السلام یاکوب علی السلام زموږ د مشرانو دین اوس تاسو ته یا غ دین سره زموږ شرعانه هغه کله هم به خبره دات چې شرک بنکای تم بیاو دین زغغه ده ته یې کوم به خبردای چې شرک بنکای ما کانلنا نشرک بالله من شین نو دیږي زمونږ لرن چې شریک کو د الله سره څه کوین سان دې ک ژوند دې ک ملک دې ک هر کس یې و الله سرنښه او دا عقیده ده دا ملت او ذالیکا بے ذویوی توحید او تفسیری کبیر وی هو ترک الاشراک یو شی خوبسبته او منفی کې 파라 ذلکا دا قدرت توحید چہ لا نصیب کړی دا من فضل الله علینا عدد الله فضل الاحسان دې پمون باندې زموږ قابلیت نو وال الناس پټول دنیا باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر خلق تابعداری نه کوي faidat نه ناخلی زکا انبیاء چا اللہ دنیا ترولی دا مسلو علی دا پٹول و خلق بان دا احسان شو خو سوکے احسان منی سوکے نمانی او دی قوم دا اللہ احسان ندے منلے او دی بخپل کفر شرک کلگیا دی امونگ دا اللہ احسان منلے دے نو او زمگا عاقیدہ دادا چمونگ با شرک نکو تا اوسه رورو خبره خی مطلب دا ده ته خوب معنا رستوکي ولهغه هغه مستحبات نه دي ضروری خبره نه ده وله کینداده واجبات نه ده چې بنده مشرکيه عقيده خني ناغه دعوت ور کول واجب دي کنه مو ضروری خبره مخ کړه او هر زمانه کې دا ضروری ده نورټول خبره غیر ضروری دي نو سو تماصالح بای قاعده یا سوای به سجنه اځو مرګرو زناد چیل ارباب متفرقون خیرن ام الله الواحد القهار آیه رخدایان گډوډ ډیر هغه به سردی او کناغه لچواز دې حضور اور دې پارچا باندې چې څوک یې نه کول شي او څوک دا خبرانې شراط کولې القهار روح المعنوي الغالب الذيه لا يغالبه احد اغ غالب ذات چې پکه څوک غلاب نه شي کولنه القهار مغیوازی پورا دی کنا در نور گنگ ارباب دی تسا جرته چه خلقوزان لده هر مرحض، مصیبت، حاجت، ضرورت تپار جدا جدا نیولی دی اسه کولی نشی اسه یا پتشایی جوڑا کرده دا. ما تابدو نمین دونی اللہ اسمان تا زه عبادت نه کوي بغیر د الله نام اگر تږه د نمونه سمعت مو وان تاسو یې خېږي او تاسو مشرانو به یې خې خدا ول الله ندی خې تا ول مو رب لار خپل نوم یې وکنه چې دا, دا سید علی دی او دا علی حجيري دی ننونو ریته شو ادا عبد القادر جیلانی دی عمره بلخ دغه نومونه انتاسو یو لنون کی خو د لویزان او پیرانی پیر د نومونو یی را دی ابلنوم کی داتا گنج علی حویرینو م او علای دانو او سید علیل هم نمکی خود پیرو بابا دو بونیر غاست و تا سواله نمونه ایخی مورو پلار خوالدانو ایخی انتم واباو کن منظر اللہ و بی سلطان اللہ دن دا دل کلی دا دی پدی خدای توباندی حس دلیل بل کل دا اللہ طرف ندانش تخا هاچی دا خلق و عدتاو رواج تاو گوره نو تبوهی چه بس دا دا بدا دا قرآن با دی ندکی نو دا قرآن با طول دا دی اولیاء دا خبرو ندکی نو چقدر دا قدر اولاد زیموار دیو دا قدر مائل تاولاد زیموار دیو دا او دا, دا لوی لوی دربارونه پی جوړ کړی <تصفح> ولیدا خو زیږ خپل لاس کار نکنه او ډېر له شان یې ول جوړ کړې قسمه قسمه چا باندې زه زونی کندولی خې د زونی ماځا ټول دزیزه پاره چې دې مشور شي په خلکو کې اذلر لری ناراضی خلک او زمونږ کار کې ځنده د کتاب قرآن او سنت کې د دې حیثیت نشته هیڅ حیثیت نشته دا ټول بیگ د انسان خپل خود سی سيزونه د دې دین سره تعلق نشته نه په دې کې ثواب بلکې عذابونه دي پکې ها یوسف علی السلام په جیل کې دا مسله کوي چې دا به ارزې کول غواړي کنی جیل کې خوسړې خفې طبیعت خرابې نا مسله کول شي خدا صرف د موحدینو کار دی ها چې توحید پکه نه وي نه ده قربانستی او هو ارسه بډيري او صفې کر به نه سغم به نه وي ضرورت به او چې توته وای چی او وخت درس کا وکنه نه کوي چې ډېر مجبوراکینو چرته یا وخت بهو کې وی ترجمه او کړه ترجمه پورې بیا چوٹکړه دا ولي زګدا اصل کې زړه کې درد نشتا توحید سره په زړه کې درد پیدا کیږي تاوبیا ز شوقي چې سوکوینې نو توبوي چېرې دته مې قران او چه ده ده قرآن زدکڑه آو ده که ده خودمانه خده که نا سغم و سرنشتا ماله دیر ده عرصه دیر دی ده قرآن دلز ده کول پکار دی وقوه ډیر دی ده نزیوه تا دیر نا فیدا واخلی بل ډیر دیر دی, دی دیر او و رشتداره ای دی ده قرآن با دیر زیونو تورسه مدام واحد دغ اخی نو او دا, دا چو توحید پکې نه یی توباری تړای ګران ښکارې خان ا بیا په جیل کې اندایس ابو الیسلام صلی الله علیه وسلم مرګ وروته مسلو کړه ان الحكم الا لله ای خلق دنیا کې دا حکم د چا لېګي په هرڅه دا باران سو کوي دا هوا سو کرا دا وريا سو کرا دا نور سو کرا خي دا سپګمې سو کرا خي جي دا اوبو چا روانه کړي دي سندونه دریابونه نهروونه اوچینه دا غرونه چې پیدا کړي دي او په دې کې چې د مخلوق خیر دي ناخر دا سوکی ان الحکم اللہ علی اللہ دا خدا اللہ کارلی نستاسو دی سکری دی اوائے تس جدو ما ارباب نیولی گا داغی چرتا سا حکم چلی گی پا دنیا کی پہ انسانانو یا پہ جناتو یا په کائناتو دا فرس دا اللہ دی ان الحکم اللہ علی اللہ ندے اختیار او ندی تصرفات مگر خاص دا اللہ حکم دا دے امارا اللہ تعبدو اللہ ایاو اماری کڑے دے چتا صبح بل بل بل دے بلچہ بندگی نکوئے بلچہ تباجزی نکوئے بلچہ تبسیج دے اوروکو نکوئے مگر خاص اللہ تا ذالک دین القیمو دا مضبوط دین دے کن دین دیتا ہوئی خواب یا د خلق او خپل قوايش دین دی غزان لشه یو چې قران سو ته دینوی نو هغه دا هغه توحید دی جلا تعبدوا الا اياه شروحت کی ذاتی ارشیو کنه هغه مسله راواستا نه په شرک فی عبادت څو څو ځلا ما تعبدونا او لا الله الا اياه ذالک الدین القیمو داغا محکم دین دے چلارا لے گردے نو سوال پیدا شو چې پا کدا نوی دیر مولان دیوالی مان دیو اگی خون چرد توحید نم چاہتا ندے خستے اگی خون چرد توحید نم شرک رد ندے کلے کله غری په مخ کې خلق شرکی نغیو ته ندی ویل استدامه کا وکنه دا څنګه چلله الله یو لاکین اکثر الناس لا یعلمون هغه نه پویږي نه خو هغه پویږي نه په قران باندې په نورو کتابونو پویږي ویلې دي اون پته نه لګیږي خو په قران نه پویږي نو ځکه هغه توحید نه ملاخلی دا خود قرآن مسئله داو نو اولی وطا مسئله ذکر کلا توحید وطا بیان کن نو وصوی چه آواده دا سر پورکو مخا دا خوب تعبیر دا توائه ما و دا خبر مخی و دا ضروری با یا سواحی بای سی جنیم ادوار و مرگرو دا جلز ما اما حدو فیسقی رب و هرچی او پتاسو دوالو که ده ارسوک چه ده ما تنورا پتنیشتا فیسقی رب و خمره ده باشسقی پخپل مالک او بادشاہ بانده شراب ده بیا پخپل خپل دیوتای مقرر شی تکر ایو پکی ده بادشاہ ساقیو چی او ده شراب بانده مقرر ہو که نا ایو ده قبل پکی چپو ډوډۍ باندې مقررو خباز نو یې ارسوک چیدهو چې دا خوب لیدلې چې ما شراب نه چولول د پخپل دیوټه مقررش و امال اخرو هر چې هغه بلد نو مې ناراض یې ارسوک چیده فیسلبو عقبہ پانسی کړی شي فتاکلت پیرو مې راسه نخراګبکه یمارغان د سر ددن دا وی ډوب معنا و ا دې ونې چتا سره و داسیکي یتا سره ده هون مناسب نې کنا چې سړی ته مخامه هوغه نو بازی مفسرینې اغي چې خوب معنا وری ده نو یې چې دا هو موږ خوب نو لیدلې خواسیم تا بانده از میخ کو کنا نحکم راقی کلیدو کنا لیدل خوب کی گی با داسه خوزیل امرو اللذی پی تستفتیان فیصل شوی ده کار هغه چې تاسو باقی کې تپوست کو فتوه هم گوختن نا با داسه کی گی نسنگ چی صبح اغه خباز نانبای قتل کړیشو زکه پټول لګی زه چې د بادشاہ ته پډوره کې زهر چولیو دا پاغه باندې کې ثابت شو او صافي پاک وو ثابت نشو نو صداي ولور نکلا دا قانوني همیشه ده پاره وَقَالَ لِلَّذِيذُ وَنَّا اَنَّهُ نَاجِمِّنُهُ مَذْكُرْنِيَ مِنْدَ رَبِّكَ او یوسف علیہ السلام اخی مرگری چې چه ده دو گمانو چه دے پاکی نجات مندون که دیں پولیس دوار استل کنا رس خبره ختم شوا او ڈیگری ورکڑا نو دوار اوزید جیل نا نو کوم چې اخلاصي ذن کیو نو يصلى الله عليه السلام خبره کوي چې ګورماستاسو سخه خدمت چمانه کې دا مې کړل وکړل کنا تاسو به هم زما خدمت کوي کنا نږدې هيوي چې کوم به اخلاصي ذن کیو ویات کمال لرنده خپل بادشاہ سره اذکرنی عین ذربیکا ته زما یا دا شو زما خبره او کا د خپل باتیا سره د عام وپې نو دا یوسف ده السلام د یوسپل اسلام د خپل خلاصسی دپاره کوشش کوو که نارڅوک پوشش کوي مدا او ذریوه که نه چې دی خو د باتیا خاص وکار دی اور وقت غ سر نو د دا سپاره بخی که نه ریچته بهاس سیاسه رضامندی کرو کظمره قدرې چې دره جیل کې یو ډېر قابل انسان دیو بيجا بيزای حبس دی بيزای بیګونا بی جیل تتلې هغه سغاو بیا کوشش کړي فأنساو شیطانو پاسیر کړه دا غن خبره شیطان ذکر ربہی چیات کړي یادا شیکړې د خپل مالک سره او بادشاہ سره بلې صفه سجنی نو بیا پات شې یوسو پله اسلام په جیل کې بذاسنین یوسو کلام او بهترم انار د روح المانی کوي هغه وی صلی الله علی وسلم ورته وی چې جیل کې مسئلو کړکنه ده ته یاد ده نو چې څلور شنو بات شته دا ما مسئلو کړ ها چیرې جیل کې اوسړیو اړړي الی علم دا خبره کړی ده چې ان الحکم الا لله دنیا کې اختیارات دلا چلی همارا لا تعبدو إلا إيا ده مسألة ممتقدة ده و ده مسألة بخورة شئ وله و ده دير دا وصول سر مطابق معنى ده چه استاذ پل شاگرد روخ ستي کنه ده و تنوي و تكي چه يه نورس نغوالم و جسد ده ده ده ده خلق و تورا سوخا دا وصیت ته ستاسو د کلی داخلي د خلکو ته راسه ټول دین نو زای لیکدین القییم او یو سات کېوت ته ټول دینو کو کنه ویلو چې دا دین د وخت څاسروم به بیان ککې دی دا غزله ته خبره پریوزي نو ډیر کار وو شي نو شیطان چې دا خبره پریزی هغه خو ووري دی نغد اسری نه خبرې ر 13 کړه چوس دنت کې را تا مسلې کوي بادشاہ د توحید بیانې اغه نه زه خوشاله پدې باندې کوم او کدا معنا شینوم سیدا هه ردې پسوفیو باندې سوفیې ډېر ته د پیغمبرانو او چتې او هغه غور د تل کوي یوسف علی السلام ته دا چل دی نو بس او صوفیو د صوفیت بنیاد دادې چاولیا وو چتی پیغمبر باندې لکه بنیاد د تل کوي چغور یوسف علی السلام له دا نو مناسبو او چې په لابلان دی یت نه او دی او بندنه طلب کو ذ خپل خلاصي سیرت بادشاہ توه ایاه تزيد په لاره چوده جیل نه وزمه مزله مناسبو چې الله ته ویلې او بنده نه نو فسرین په دی باندې رد کئ چې وحا ذا لا اسوکوي چې دا توکل خلاف ده دین الاستعانه تحت الاسباب جائزن دا یو بل باندې هغه ما ته خبرو کړ خدمات تاسو بوم خدمت کوي بنديان دیو بلنا دا اسباب امداد او دا غواړي کنا هغه دا جائزن بین العباد كما قال لوث او اوی لار رکنن شدید دوت السلام نو ویلی چیرې که زمو تاسو <تصفح> تا باید سره راتله کو خو اسباب دی قران په دې گواځي چې وینستان سروکم فی دین فعلیکمن نصرو تلب زمداد زنه کې انداد وسروکې دا چا ویلو چې دایوسه علی السلام د خپل mehnat او سختۍ نه د خلاصې لپاره کا ته اسباب الټه نه د هغره به تر خبره ده د اسباب دي د استعانت اغه نه چې هغه شرک ده اغه استعانت چې شرک ده هغه معلوم ده چې سوکیناو او خاص کوي وليتاو आवाज کوي چې ما خلاص کا هغه شرک ده عجیب اندته وای چته خبر اکول شي کنه بس خبرو کنه اور کارونه د الله دی اعتماد وکړه الله کو نو بیا د ایت ما ناسومره غلطه کړی ده چې انصاحو کې زمير يوسف عليه السلام تراځه کړی جوګوريوسف عليه السلام هغه ته وې چې ذکرو نه در ربکا زمাজি کوړه د خپل بادشاہ سره اف انصاحو نو یوسف علیہ السلام نا شیطان خپل خدای ییرکنو ذکر رب به چې ذکر درا بیا کړې هغه بادشاہ نوم یې نا غسته دا معنا ده شیطان غلب <clears throat> دا خوا سالې دي چې داغه شیطان خبره یې رکړه یوسف علیہ السلام بل تذرب خبره کئ خپل یې يردی دغه marked څومره خاصه توحید بیان چې امل الله الواحد القهار هغه نور یې ورکل او ته هویا دې دغه د دغې سړی نه یوه شي چې ووته بار او خوشاله کلا سمره خوشاله وي هغه بیا دغه خبره ته سخیع لهغه نپات شي یوسف علی السلام په جیلخانه کې یوسو کاله داوام حالت او داوام دا اسباب دا دی یوسف علیہ السلام د نجات دا بادشاہ خوب لیدل بیا دا تعبیر طلب کول او بیا تعبیر یوسف علیہ السلام استل بلکی تعبیر یوازنا تطبیر عرصو وقال الملکو اوی بادشاہ دا مصر ان ی ارا سبع بقرات سمان زوینما په خوب کې وغه اغانی سربي یاکلونه سبونایافن چې خوري اغیلره وغه اغانی ټپي ډنګري یو دا کار مېولې دوه الټاونت کار دینه هغه غوار ټپي اغانی رالي اوغا سربیه دا سو خوری چیز و سبع سن بلاتن خضرن اوین ما ووگی تکشنو او خریاب ساتو انور دی اوغا وچ دی تا خوب میلی یا ایوال ملعو ازما سردارانو دا بادشاہ وزیرانو مشیرانو افتونی فیرویایا مالا ماناره کې د دې خوبو تعبیر له باسه دې خوب زما ان کنتم للرؤيا تعبرون کې تاسو د خوب زپاره تعبیر ایستن کی قالوا د غا سو احلام ویری په جواب کې شاید او صحیح خوب نه دي ان یو خوب دي دا خوبونه زیګټ paragraph da azab azgas wa ahlam wa ghanutagoraw da sun ga chal da wi sahi khob na de rahmani khob na de wa mana nahnu bi tawil al ahlam bi alimin an yumunga pamana aw tabir da da si gadwado khob nu bandi poydun دې تعبیر څه ته؟ دا خوب نه دی دا کله انسان په وی خواباندې داسې وی نیسو ته وځه ته پچ کار تله او واګانی بدلی ذلی تفصیلونه بدلی ذلی ناغه بیا په خوب کې سړی تاوړی راوړی اوی روبل کول انکار دا دغه ملک بادشاہانی مشرانفه یا سې زمرا دولت زمल्क ځان ترجمقی او راکاګي افایدا پکې نه ای دا هغه خنډه مصیبت ولې چې یو ملک اسلام نه ای کنا نبضداری مشران دغه سیخه څه شپې سو ته nasti نه په قوم سکاری نه په دین سکاری وقال الذین نجى منه اوې اغاساري اغاساقي چاخه اغا خلاصې مندن کې په پاره دوارو مرګرو کې وذکر باده امتن او یاد شوته هډیرمو د پسوته یاد شو یملا مو یاد شو یاد یې پس د ډیرمو دینه انا اونبې او کوم زوبه خبر کم تاسو به تعویلی په معنا زه خوب سره فرسلون مولی گئی جیلتا علتی او سڑی ده اگر تابیرو بازی نو بس اگی اولی گو اگر آگی جیلتا یوسف علیہ السلام اولی ده غیر مدپس نو آوازو اتا کئی یوسفو منادادا اے یوسف ایوها صدیق ارښتین انسان سم رښتینه باندې اته ټول خبرې دې رښتیا دي افتنا فی سبع بقراتن خبر را کوم تا په دې خوب کې چې وغه اغانی دې سیمانن سربي یاقلوهننا چې خپل ویغې سبعن اجافن اغوغه وغان او وسبع سملاتن خضرن او ووجد تکشن او خریاب سات او ووجد نور وچ دا خوب چلی دله بس چلی دله اپمانه سکن پویږي لعل ارجو ال الناس دغه پاره چې واپس شم دی خلق تاغي ډیر پریشان دي ولي یو خو په مصر کې دوه خوب ډیر لوی حیثیتو او چې بیا بادشاہوب لیدله ارتولمن پریشانه چې زوافشن خلقته د الله م یعلمون دې دې پارا چې زغوب پا معنا پوه شي یعزیز پارا چې ستا پهقدر پوه شي چې دې ته ته ولګي چې تاسو انسان پذیر کې د نو پخپله ودراو با بس قال یوسف علیہ السلام نور او تار سونه وی ښا د انبیا ډیر درانه اخلاقي چگنی تا تماویلیوکا نا و تا اغا خبر بادشا سراو نکڑا غدی یه رکڑا کسن ایسی و تاو نیو بس قال اوی صبح علی اسلام تذرعونا سباسینینا دعبان تا صبح فصلو نکره زمکی بکره و کالا پی در پی دعبان چوٹیو پکنی اما حسنتم فزروا بي سمبليحي نا هغه چې تاسو لوکنه لوکاټوم کړل نو فریه ده په خپل وغو کې د انیتمو باسه الا قليلا مما تاكلون همګر لګ هغه چې تاسو د خوراک ضرورت فراک خوراک د پاره تینا دا نیو باسه انورداسه پوغو کې کې د خرابيګنا ثم من بعد ذلك سبع شدادن بیا براشی پست دي وو کالو آباد نا وو کالو سخت سوکړه یا قلنا ما قدمتم لهنا ابخري هغه سٹاک هغه غل چې تاسو مخکې کړی دي د پاره جمع کړی دي د پاره په وو دا کې وداټو لوقړی شي إلا قليلًا مما تحسنون مگر لگ اغا چ تاسو ته ناتخم جوڑو وین نو شو وقال عباد اوو کاله وسو تپین لسم کال خی ثم من بعد ذلك عام بیا براشی پست دین یو عباد کال عام عباد کال تو فیهی اغاث الناسو چپ دیکی با خد خلقو سوالونا قبلی گیا و بارانونا کی په خلقو باندی مطلب تینا خوشالي دا روح المانی اموی کبیر اموی الغوثو الفرج خوشحالی طویلش خلق بڑیر خوشحالی ارس بڑیری و فیهی اعصرون او باغی کبا خلق دڑیر کثرت د میووده وجنا ناچورول کوي جوسونه وته وباسي دا بوتلې وډکيو دا کثرت علامه ده کنه دا د ایوبو علیہ السلام یو تعبیر نه دی تعبیر مولويستو تدبيري مرته اوکو چې دا څه لګونته وزن لوباشه نور به جمع کوي ځکه چې روستر پسې کلوڼا را روان دي ابياده پین lễم کال ذکروم کو ناغي غوتدانو ویلي دا يوسف عليه السلام د نبوت دلیل چلو پیغمبري ورکل يوونه هغه سره لړ د خوب تعبیر اورو ځان سره مګور ګور ګو اسلام چهری تخفل زاند خلاصې زپار نو دی واخه به او تبیلو کنه چې خبر غوري یاد ساته به يرنکه نارو د هغه او تخګنه کړې سره دې نه چدمره زمانه نورم تیر کړې د نهخبت انښیو نه تا انښیو اتم حالت نو خوب تعبیر چې بادشاہ تور رسیدو بادشاہ مطالبه وکړه چې راولې ورداسړې بجیل کې پروت تھے دا خو د جیل قابل نه ده وقالا الملکو اتونی به اوې بادشاہ هم مسر چراولې ما جیلی فلما جا اور رسولو کله چرغه د تاسو تاسو د بادشاہ ارسوکچو کذاګه ساخیو کوبلو پاستا زراغه اوی چې عجب عجبل ملکہ عجبل ملکہ پادشاه دی غواړي تازه هغه وینه د نو تباله لازم چې زما پاګه می سل باندې او پاګه کیس باندې پورا نظر او صفایوشي څه زما صفای نه شوي زه جیل نه داسې نو زه بیا به را تخلق پاګه نظر باندې ګوري کنه ازو په جیل کې تان نیمه چې پیړا په لاس ناش یما قالارجا ال ربیکا و یوسف علیہ السلام واپس لا شیخ په بادشاہ تا فسألھو ما بال النسوات اللاتی قتوان یہونه نتپوست نو کا د دې خبرې بولي نور خبرې وای چا ته یادینه او دا به ارچا ته یادای ښا تپوسو کا تباशियन چې سو حالت تاغي زنانو په مصر کې چې غوسکړي یو خپل لاسونه دین خو له واړه خبر دي کنه؟ پس دا تاسو ته وکړم ان رب بي وکي دي ناليم بشكره زماددي پچل او فره باندي خپويږي. نو بعد شاو اچخا دا ټول راځما کې سو په کې وې سبه نوې خو راځما یې او تاسو ته نکي دي اسلام سوال په حق کې قالما خطبكم ويباتش از زنا نو تا چې څنګه چلو دا ولي ستاسو صحالو ازراوتو نيوسف ان نفسيه کلي تاسو ټولو مطالبه کړو از یوسف علیہ السلام نه دا نفس داغه نو تاسو کوښیوې داغه په حال باندې یعقوب علیہ السلام کیمدا سسو د غلطه او د خطا ایس عالمی وی کنا قلنا حاشا لله ویټولو چاله ډیر پاک ذات ته یا یوسف علیہ السلام پاک دی او د الله تابعدار بنده دی مان عالم نا علیمن سو او مون یو پوښي په د باندې د غلط خیال قدری غلط خیال من سو چه دا په خیال کې څه راغلی راغلي دا حشال ال بیات عجبت پاره ویلي صاحب د قشاق وې تعجبن من عفته و زهابه بنفسه ډیر تعجبه کو چې دا څومره پاک دامن انسان دی همسر کې دا انسان اغپل نفسی اصمرا ساتلی دی انشی امینا ریبتی اس قسم لا دچابی شک نرازی و نزاہتی انها دا او پاک بانده دی خوز مصرم ناس توان ندیم براعت ذکر که و غم براعت ذکر که قالت امرات العزیز الانا حس حس الحقو او وی خزید عزیز مصر چې اوس حق کارشه برابر حس حس الحق سوسو زل سو زبرات یوسف علیہ السلام ثابت شکن کله د عزیز مصر نه کله د شاهد نه او ذوی زوم مستریه خبره کومه انا راوتو عن نفسی ما طلب کلو د دنا د نفس ته و انه لم من الصادقين وابشكذ خامخه دا رشتنو خلق نه دي بیا و ذالک لعلام انی لم اخنه بالغیب دا اقرار زکوم چپوشی دا مالک زمان عزیز مصر جما خینت نه دی کړي د سره چې دی بنو موجود پکور کې ان الله لا يهدي كيد الخائنين او وشک چله چری ناکام یبی چل او فرېب د خیانتګرو دا اوس د قلزان صفایي کئ د یوسف علی السلام په هو جواب ده ها ولې چې ټول د یوسف علی السلام براءة توې کنا چې ما علمنا علی نا نا نا بالکل زمون په زبان ده شک ناراضی او سمره براءة حاصل شو اندل تهذیبکه خپل وسوار شو غوي وګورو تا ما ته ولګي دا چې ما د خپل مالک سره عزيزه میسر سره خیانت نه کړی کم پولیس چې یوسف علی السلام براءة ثابت شو ندي سره دا لازم ده چې د دې غم ثابت شي دا لازم ملزم دیو بل سره دې په کې دلته کې خپل ځان صفائی شو ورو کړه چېر کله دی وی یوسف پاک دی او هیڅ څه مخیالي نشته د بده نه دا ما ګورما تنوي ما خیانت نه کړی کړه نو بیا وې چا وېلی خیانت دې نکړي هغه لمن خووسم پر تې تاسره نو یو ما او بري او نفسي نه نه زو داس نه وې ما زه خپل ځان صفايي نکومه او ما او بري او نفسي نفس نه پاکومه ان النفس لامارتم د نفس د انسان ډیر بیا بیا امر کونکړي په ګنا سره اللہ ما رحیم ربی ہم اگر اغسو کوچ رحم کلی پاگا باندے رب زمان ناغت ابا نکی نو لکی صبح علیہ السلام شو تا کدام بیاو نفس امارا ندے او نلواما دے اغم مطمئن ندے کنا نفس مطمئن نئی اِن ربی غفور الرحیم بیشک رب زمان بخشش کن کدے مہربان دا مانا شیخ علیہ السلام نے ابن کثیر دا شاگرد هغه کړی دا چې دا تردیزه پوری د عزیزی مصر د خزی خبری دی ښا تردیزه پوری اې رسول الله صلوات الله وعلېم فلاب جین کې ناشته خلانه دی راغلی اوس برال دی دا ټولې دی خبری خدا به تر قول له او چا چې هغه ماناکلی دا چې د یوسف علی السلام وې دا زالیکا ندی پلا چی زالیکا ما دا دور تکلیف زکتاسو لدر کلو که نا راجمہ کلے چې لیا لما نیلم اخو نوبل غیوی چی عزیز مصر پوشی زمان مشر دے زمان ډیر خدمت کلے زمان دیر عزت چې دے چی دے پوشی جما خیانت کلنے ندے کلدے سرا چې دے بنام موجودو او کما کلے ونوزو بنام کامیاب شوی تکه الله خیانتګر ناکامیا وي او زده خپل ځان صفایي نه کومه ولینکه پیغمبر کو صفایي وظګه کوي چې داغه په نفس کې سنئ کنا مخکصوصوس الاذیک ريخسور حل کوي چې فاستعثم ابېشکه نفس اما ربي السوء دې دې معنا کړی دا چې چاکړي دا اکم روایت یا ولا نقل کڑے نہ پاکی روایت کہ او ڈیرہ قبیح خبر راغلہ دا قبیح خبر دا وجندامانہ او ترجمہ صحیح نشوا ولی خبر یوا دکنا جپ کلام کہ او خبر زہریلہ را شناٹول کلام خراب ش دا مانہ چاکڑلہ یوسف علیہ السلام ہوئی چما خیانت نه وکړي د دسر اچې دې منو موجود وي جبريل دا وي اورته وي چې ته چिके ناسته هغه ټه تا هي انا د نوکلې نو بیا د دې خبرې دواج نزاویغه ټوله ترجمه مشو اسب کوم زه کې قرآنی او سوره تختیدو واستو وقلبا وقدت قميصا وغمخو او شیطان ورپسیو دا وګوراته نده خو سیرینو حال لغه نو دا په یوه روایت کې راغلی چې څوک دغه معنا کین دا سره خامو خاویدات نشيسته ښه نو زکه به تر معنا دادا چې دا ټول له خزي خبره کی اوې ما ذکردا سه وکړم چه ازي مصر خبر شي چې ز پاکه امه اټیک ته کمنه سه نو ته ما نفس اما رب سوځي دا غلطي او ختایی ورانه شي وي وقاله الملك اتوني به او وي بادشاه د مصر روم چرای ولیا وسکانا سفای هوشوه راولې ماته دا جیلواله استخلیصه له نفسیم چوسې زان سره کم د خپل زان د پاره خالص کم او د عزيز مصر د لاس نه وباسم نوره اوست راول کله ما کلم او کله چې خبرې وکړي سره او بادشاه دې متاثر شکانو اگر د مفسرین او خبری ځخ خاص سند نشته ده پارابیک یو کړې په سوریانه کې یو کړې په یبرانه کې یو کړې په څو کې بیاو کړې یو خبره اگر پرې دی او باندې دو هدایت ته پار کنه نو وی بادشاہ چې بشکت نن روازیزه مون سرامکینن امین دیر له مرتبه والے زکه چې امانت کری ورا مونږ ته څه بنده همون له پکاره دی او زمونږ ډیر ضرورت ته بنده ته زکه چې دا سه بنده نه او ډیر کارونه د دې وجه د قسې موقوف پراته یې خان نو پهस्तव زمونږ اوس خامخایه او عہده قبلې مکینن مرتبه توي او جدار چتاک امانت زیاد ته یوسف علی اسلام پوشو چیزی خوز خام خاماتا سحوالکی کا نا نوری گا چیزا واتا اغا اغدا و اغا ڈیوٹی و اغا زیمواری و خیما چیزا پی خپوئی گا ما دا گو رو دا اصول لی کا نا خوا چیو بندا پکم کار پوئی گن پاگی بے مقرر اے کا اې وبکم کار نه پويږي باقي مقرر کې دا خپل کار نه وباسینال سروان شونه خان چې وند داسې چې هغه زونو کار کول شي حساب کتاب کول شي او په دې کې ډېر ماهر ايكونې جيومتري او داول خوارزي او تر هغه پد پدې کارو لگے چه ده دقا پیکونه بندوه و دبی بندوه و دخو دیر زیاده او سره ده دیل آئیت ده دی قال جعلنی علا خزائن الارضی اویسو بلی اسلام بس ما مقرر که پا دیعوه ده بانده چه غیت مالیات ویلشی مالیات وزیر خزانواتوی وزیر مقرر کمال را پرې خزانو د نظم کې انی حفیظ علیم زکه از په زبانې خپو یې ګم اهیوازت یم کولشم تا کار ز کوار کولشم برابر نو فصیلین ته نزان مطلب را واسي ترتبی یم وی دلۃ الایتو حالا انه يجوز للانسان اي صف نفسه بما فيه من علم وفضل چله چله پس یو کار کې مهارت ور کړی اوغه پويږي چې خلق دي تاجت ته نو کار د خپل ځان دغه صفاتو کی کنه چیرزه په دې کې ډېر وزپځي کار ډېر خپويږم دا جائز دي درځم صفايي نه ده ځکه آلته مخلوق خدمت ته محتاج دي او د مخلوق خدمت ډېر لوی عبادت ده دا غارت سمې ښه او دغسي ابو بکر جساسم وی او فی هاذا تلالۃن علانه جائز لن انسانی ايہ صفہ نفسہ بل فضل عندما لا يعرفه انه من المحظور من تزکیه النفس ایت کہ دا دلیل چہ انسان دا جائز دی او روا دی چہ د خپل ځان صفاتو کی چ الله او له صورت کړي نو خلقو تا او بید آگا چاپ و مخیلی اپی جنی نا اپی جنی نا خود با دا سکی گی نا دا خود لئے عالمی حجیزوکی نا پی جنی ویلی که ماما لڑوڑی روڑی عالم نا ماما جوڑ کی او بید آگی تا عالم دی او بیپا کار دی چی ریخ پلزان و تاوخی بیزتی و نشی وإذا أمانا ندى كنه قرآن وي ولا تذكو أنفسكم ده باقي كنرازي وكذلك ما كنا ليوسف في الأرض الله يدغس من غزيور كيوسف علیه السلام لرى مصر كي يتبو و أمناح سو يشاو أو زيني سي زانله كم ده خوخينو آغا نسیزان لذی می و بیرحمتنا من نشاو مونږ ورکو پن رحمت هغه چاله چوغالو ولانو ذی واجر المحسنين امون زه کو اجر زداسه حق پرستو ولاجر الاخرت خیر للذین امنو وکانو یتقون دا دنیا وساجري علاوهر خدا اخرت ته ډیر بهتر دي فار چل نه ملایویږي ښا چل ملایویږي امنو وکانو یتقون دا شرط قران راځي کله غوله دي کنه ښوره یونس کوم تیر شيو چاولیا دي تویل شي خاص دا غل کیا ده پاره چې ایمان وروړي پاله باندې او ځان بچيږي شرک نام دا تم حالت ترضیه بورخان یوسف علیہ السلام د جیل نه راوتو بیر په عزت سره او با تشریف ډیر احترام او قدر وکم الهو یه ده او تاوالک رہا نه هم ذکر کید دی زینب بس بس هغه کلو نه شروع شو اباد وکالا ای رسول الله سلام په ترتیب باندې چې څنګهات پويده نا غاګلې او اګه دانې او هغه ستاکونه ګودامونه هغه ډکلو هغه ته خو معنیسته و نه خو پويده وکنه عزیذیکم فسرینوی چې بادشاہ دې شیر تاکو آگا بیان کلی واغی صلیتا حکمات مخامخ بیان کنو آگا تاکو آگا بیان کنو تنگی تاریخی خبر دا نوکال <سؤال> تیر شو غل جمع شو او آگا وکال <سؤال> شورو شو قهتاو کامیر آگا پخلق بانده حرز اکی غل نپیدا کیده اممم نمی سره تخلق رامات شو او مشور شو چې ممسره کې غلطه ډېره او رېټيوم فدي ابات چې ډېر منصف او عادل دی نو خلق براتلو نو کنعان کې قوم قحط راغې یعقوب علیه السلام په خاندان باندې نا وخت بل زامن راولېګل اغل استنه او خانه ولی اولیس ورکلو اگر کشر بکیوکا نبینی امین ویدارہ دو برا خبر اوڑے ویدانہ ہم حال لکھا یوسف راغل الروند یوسف علیہ السلام مصر تا فدخلو علیہم فداخل شو یوسف علیہ السلام تا فعرفاهم ناغو پی جندل وهم او هم له منكرون خو دې اغنو په جندلې ناشنا غاڼو چې دا د مصر بادشاہ دی ته سمره استاجیه په سر ده او سمره پشاهي لباس کوي او له له سمره حسن ورکلې هم له منکرون اغېن په جند نو کال چې دې را ملاقات چوشي خبري مبركي کنا مذاکره مکالمه يو سبال الله السلام د دينا تاسو کو چتا سو خان یولس راوستي او لستنه داولي ا دی او ته وی چې دا موږ یو ورو ورو خو بلر نره پري خو ده محبت ور سره ټول خبري وکړه وتا زګچې وبالځي هغه چې تزانګل ته تلو هلاک شوی دی په دې وسنر افریزان نه خپل ځای زده مونږ دغه په اړ وستل وي رسول اسلام ورته چې زمون قانون خدا نه دی چې سو حاضر شوی اغيله باور کوم هغه غایب د پاره نشته باره دې کې سو نه ک دی پوزانته نه خپو اكو او په دې خبره باندې چې زمونږ رور شته هغه وتي به راولې قال اتوني ولما جهزوم بجاهزين كلا چې تیارې کړې دې لپاره سامانونه سامان تیارول دې ته جهاز جهيز تنه مغسته شي نو که سفر سامانې ناګه جهازي دیول ځنه مې خيره کړ او کدا وز سامان ناوې ته تجهیز وای او کدا هغه زې دلو سامان نو هغه ته تکفين تجهیز وای کنه کلاچې تیارې کړلې لا سامانونو بارونه قال اتوني به خلکم من ابيكم نووي صلی الله علیه و سلم چراوله ما ته غرور ستا سوچ تاسو یې زمونږه پلار ندی او د مور ندی دا خاصه او تویل یو کنا الا تاسو نه ګوراینی او فل کیلن چې زه پوره پوره پیمانه ورکوما کمې زیاتې نشته ما سره انا خیر المنزلين ادم زیاتی احسان دی چې هر عالم المستیا ذا بہتریم د ملمنو قدر کونکے فیلم تعتونی بی کچری دارور امرانو استماتا فلا کهل لکم عندي بیاستاو ذا پار یو بار ام نشتا ذماثر فلی در اغجن بیئے کن فلا تقربون بیا تکلیف مکاوئے خوا بیا مراز اماتا نزدی خوش آمکی کېږي غی سرنو راانو و شوللی به نه راوللو هم مطالبه کو د د د پلار د دنا پهنا لفاون دا کار بهخام مخکوو ځکه چې زمونږ خوغالی ته ضرورت دی <تصفح> <تصفح> رازوو خاامخ خا به را ولو بس پلار سره به چل کوورځ کو بهنو دی سره دا خبرې کولی او پر یوسف علیہ السلام آناو کرانو تاوی چیدی لدہ پیسے بارونو کې او بورو کے وقال لفتیان حجعلو بدعا تاوم ویوسف علیہ السلام اخپلو او کرانو ته تا چکی دے دا قیمت دا دی فی رحالیم دی پدی بارونو کے لعلوم یعرفونہا خامخا چیدی واپس چنوبے پیجنی کنن چدہ غزمونګه قيمت بیا مون ته واپس شنو اذن قلابویل عالم کله چې واپس لا شيخ بل اهل ته اللهم يرجعون تم دزيده پاره چې ما ته واپس راشي کنه نو واپس بکه مخا راځي ولې تلګی بلار به مجبوره کوي چدام سه چل کړه ده قاليهم راول یو پیسېم ور نقلي و سه او اللهم يرجعون فلما رجوا الى ابيهم كلچ دی واپس یو خپل پلار ته يعقوب عليه السلام ته ور رسیدو قالو يا ابانا منته وتشورو کو وی وی پلار زمونګه منعمين النكيلو منقلي شو بارونا څنګه منا شو فیصله شو کنه مانه کېدل خوبالي چي بیا لړشي هواغي ولا بارونه ورنکي کنه نو مونه یې څنګه وي مازی استعمالي نه فیصله شو چې مونږه په اړه بار نشته بیا چې سوم ضرور نه بوتلی بوتلې ف ارسل مانahanam نو پریدا مونږ سره ضرور زمونږه نقتل چې مونږه بارونه راوړو پوره پوره پېما نی وکم وینالو له حافظون امون به زه خو مخه حفاظت کوم علیہ السلام هل امنتم عليه اغه تاسو پاته ده پیغمبر دې عظیم شان اغه ویننه زه یې د بار نکوم هغه زه به تاسو یې د بار نکوم هل امنتم عليه استفام انکاری زد بار نکو پتا سبان دے پحق دذیزی کے الا کما منتکم علی اخیهم قبلہ او مگر اگس اعتبار کوٹھا اعتبار چکڑ میو پحق ضرور دذکے پخوان تسنو ویلی چن نہ لہو لحافظون انا لهو لناصحون استاد صاحب حفاظت سچھو منگک تنو ولک او سچھو صاحب الله بکو فله او خیر حافز پس الله ډیر بهتر حیفاظت کوون کې د نوځ په حفاظت کې در کومه ستازو په حفاظت کې نه اووار حور راینله رحم کوون ک دی د هر چا نه زیات ز دومره خپل زی رحم نشم شم کولی لله چې په خپل بندیانو رحم کوئ ولمما فتحو متام کلچ فرینستل خپل بارونه سامانونه وجذوبذات امردت الیم نو بیمن تا غ خپل قیمته جواب اس کل شی و وم منتغ پس کرشیو دیتا اديتا ګوره پتن پیمانی خوبان او کاران کرا دي خو پزې نستو مل مانبو دي تاسو الیم نو ردت الیم بیا واپس کل شی ما نبغي خوشاله شو چبلر زمونګه کوم استفامیسی ما نبغي مون نور سغواړو ګوروته زمرا قدر و د چابل سوکو کی زمرا احسان بچا سره سوکو کی لکه مون سره چدی بادشاه د می سره وکم ولیدې زمونګه سده خټول خلق زی مونګه هم دغه سو په ناشنای کی چې زوږ داس احسان چا سره وکي انا <أخش> خبره من الغاليكنا ها یو ما انا ده مون نور سوغالو هذي بذواتنا ردت الينا دا وګوره مونږه پیسې دي امون طبيعه پس کلشيوي خبره پس یو ګډي ها ونمیر اهلانا مون بغالرالو خپل کور لره بیا بیا بځو مصرتا ونحفظ خانه او ځ خپل روح حفاظت وکوم ونزداد كيل بعير او زیات بکو یوبار د دال به با ی بارونه را وړو کاکیلو یایر د یولهسمبار ډیره ساندې خو که دا بهنی امین مونږ سره لوړ که نه نو بس دا ډیره سا یو دا مع ده دویم ظالل کاکیلو یایر موږ چې کمبارونه را وړی دي او خو دوه نه دی به خللاسیږ نه هز مصر سر ته نه را بیا <تصفح> ویو زمانانا او زمانه بري چې مې سپا مې يشي نور څو غالو ايوشي نه بري ځې مان نه مان بري مونږ زیاتې نه کوو چې توې چې بیا نه بل زی بوزي ا خو زیته کو او زيره نه مونږ زیاتې نه کوو ا درې مان نه مان بري مونږ د واړو بس ای دی پیسې دا تکا نده ووسو ھذه بذواتنا ردت الینا قیمت ته چې واپس کړئ شمونته ونمیر اهلنا مونږ با کله راوړو خپل اهل لرم ای وزارت پک خپل رور او زیات بکو یو بار د اوخو او دا بار مون ته رسان دی قال او یعقوب علیہ السلام لن ارسله معاکم هرگزین پرېمتا استاد سوای تاسو بدر روزي اغوستي هي چرېم نه پرېمتا استاد حتا تو تو نیموسق من اللای تر دې پوري چرې کایما قول او لوذ الله په نوم باندې سوګن براته کوي د الله په نوم لتانون لتاتون ننی به په دې خبره چې خامو خبره ولې ما الله ی کوم هو دا بیاله خبره ده ک ټول راګیر شوي نو بیاې سپوانشته دی او دا س ن تا سرغ را شي او دی په کې نهئ پهلمما آته موې قوم کله چې وريړ خپل پلارله واده دله په نوبانې اوګ د قالله نویا قوبل اسلام الله علما نقول وكيل اذن مقتداو خبر ديخا فاعل نه دي <coughs> سو په کار ورواړوسي کړی نه دي نو الله علما نقول وكيل الله زموږ په خبرو زموارد دي چې مونږ سووي نارس الله کوي مونږ په هغه اعتماد کولې وکاله يا بني يا اوسه تدبير خي يعقوب عليه السلام بس مور او بلر داسې چی <تصفح> د دا ولادت لپاره بده نه ګورینوخه چې کوم خللا له ذمره اختیار ور کړی نظامونو تدبیر خي چې تاسو مصر تداخلېګې تا نو د وره پوشم چې د مصر ډيري دروازې دي نو ټول په یو دروازه باندې مزه وحولي ولې د دېوم خطر راځي چې نظر در باندې ولګي بده نظر حق نقصان دا دا دی نقصان وو شي اته مدارا چې دا سينو زینو ذالخق او اسه ذا بنیتيخه چې رمس ور وله قواسي تنګو ته ملک خلق براته هو څنګه چتا کولیشو اجیتاو دغه سلول شي نو خلق وای چې دماس ته تا نو تاسو کې په جدا جدا دروازه باندې لار شي. خو یعقوب علیه السلام ای زامن او زمان لا تدخلوا من باب واحد مداخله یې هم سره په یو دروازه و ودخلوا من ابواب متفرقه داخل شي خو په جدا جدا دروازو باندې یو یو تن دو د تن خیر دی. نو چې هغه سره بوغزو او حسد نه پیدا کیږي. وما اغني عنكم من اللايم شيء تم بیا سره توحید و و غم غمی کنه په لو زامن سره وم غم دی او توحید غم ور سره وم دی وی ګورې زو سنشم لري کول استا سن الله واس تاسو حفاظت کوي زمخې در کېس نشته د جواندې ما پیغمبرې ما پل لو زامن میه هنو شم بچ کولې دا رد دې د زمانی په پیرانو ملنګانو باندې <تصفح> او په پیرانو باندې مو کولی دل تزلر په عزت نه راغلی او کار له راغلی کا نو پلار ولا پښمار ته وځو نه ورکړیو سلورو کې پینزون نه اړیا ولا چې دا وا چې وځانته چې کاروم خې پهلار داسي یا کوبال اسلام اختیار د الله دی زمانہ څوک لوی نشته د پیغمبر نشوک لوی نه یوه زغه کار نشم کوله ښا چې د خپل زمان ساتما کدی تر کلکتی پوری زی نه بس دی باندې ما منګل پرسئی نا نا و ما اغنی انو من الله نیم ز د فکون که استاسونه من الله منشن د الله غ تقدیر او زرم ان الحكم الا لله نيشت اختيار ننيو ذو نقصان ده خير و خير او ذ شر مگر الله سرزم عليه توكلتو داخذ توکل کوما اتوکل دیتوئی چی اسباب ب پورا کی نویو پاللہ باندھے اعتماد کی حوالے فلیہ توکل المتوکلون خاص پاللہ با باندھے توکل کی څوک چې ځانتا توکل علوییم نه په اللهي توکل کې پوهل چانه نه بس ویلې دا سندې ته احتیاط وې تدبیر وې دا صحیح خبره ده احتیاط بخامه ښا کی ارسو خو لیک د دې او په خپل ځای او د الله تقدیر په خپل ځای د انسان تدبیر داسې نشي کولی چې د تقدیر واپس کې حفاظت به یې خامخافظت به یې ښا زه کدي چې داخل شو نو د نظر نه بچ شو د خلکو د دشمني او د بانيتې نه بچ شو هغه خپل زیبان دي لیکن چې الله نه سم مقرره او ناخوشو کنه ها ولما دخلوا من حيث ما ابوهم کله چې داخل شو مصر ته په هغه طریقه من حيث په هغه طریقه چې امر کړو دي تفلار د دي ما كان يوقن يعنهم من اللايمين شن نو نو يعقوب عليه السلام چې لري کړې د خپل زامنونه دا الله د طرف ناحیسه مقررو زرام الا حاجتن فی نفس يعقوب قزاهم مگر دا یو مقصدو فزله د يعقوب علیہ السلام کې چې دماغ کې نیدا پور کړو فیصله کړو چې دا و و زامن لګم نوزه زبو ته طریقه خیمه لا طریقه خې کنه لا هر خد ازیده پاره ای چې دی به طریقه خې عزامن بو منډکی دې سپلار وې نو سغوت ته طریقه هو او حاجه دغه حاجته او دغه مقصدو چې دی بد نظر نه بچی د خلقو دشمن نه بچی او شو کنه ها و انه لزو او اسلام علم او بشکع یعقوب علیہ السلام خوند علم لما علمناو خودکا چمن ولایلم ور کله خپل علم ور سارنهو لمه علم ناو خپل علم چا سارنی هغه صوفیو دین دي چریوینه د ذنئلمی د ذنیس توین انغه مخا دی نسبت کئ کنا او قران د دې ډیر زیات احتیاط کئ چي لمه علم لیکن اکثر خلق نه پوئږي نارې په دې نه پوئګین هغه باندې ته نسبت کوي د سره بل علم ده سو رمل جفل رمل جفل سي بس د قسمه قسم نمونه او تقدیده سه د غیب علم وای کنه تخواسې زغ عقیده ساتي کنه وای د تلغیب علم ده تاسو نه وې تعویلات بوله کوي لسم حال پدويمزل رونارالو میسرته یولس واه ولما دخلوا على يوسف کل چې داخل شو د پدويمزل یوسف علی السلام تا ملاقات شو او الهه اخا هو نو زانسره ان نزدیکه رور خپل دې ته چې دا غره د ستاسو بیا غره ما ماګانو ته وتلینو وره زم ما شک ده زه زنه تاسو کومه مزان سره کو نو بس چې څپ پړو ناوې که وې کنه قال اني انا اخوكو ويصو بالسلام جزاستاروري يمان فلا تبتهس بماكان ويعملون نو ته وس مغم جن کیږه بس اغه سوت چې دې سه عمل کړې په لارې باندې کتا سره سزیا ته کنه ار دې دا عادت وي نو په هغه جن کې دا ما نه ځان سره نور دوم فصلی نو خبرې وي اوا یلې نه لوي قصه جوړ کړی چې دمه سر تهذیب دا او چې شپه بسم الله استنو دعا دعا ولي قصه به کولې کنه چې ته وایې قصه کړې د ته یادې کني چې زه ته دې ته مو څامروي کنه نو اريخ السواله پورو دوا دوا بشو مده بهواز شیو نو یوسف علی السلام یې چې دې دې واغې سره سم لاسته نو وې دې وا دما سره شي دا که چې په پله ټ باندې و دوتنه کې ناست ډوډۍ ته مده بهواز شیو یوسف علی السلام یې زذبه د مرګره شمه نو دا آ ویلې زمانا په تن لګي کوي با فاصله مطلب دانه زان سره نزدې کو حاله وتوي پس ارسي پوکو چې زبتا پاتیکوما او تبغ لاګرم ثابتېږي په توه پریشاني نه کوي فلمما جهزهم بجاهزیم کلاچی پوره کړ او تيارې کړې لیا سامانونو بارونه اجازه سقایه تفيرح له اخيهيم نو کې اخو دا هغه په معنی په بار ضرور خپل کې سقایه وتوي لو بولو خو او مخ کیج دا غلی دا کار نو شورو شوې نو اسونو ته پاره کې وبکی خو دې دا کار شورو شو نو یزا دابطه نه کار واخلوبلو خو څل اخلو تاوان کو کنه ګور بادشاہان دې ته وي چری زیاته نه کی دا قوم مال به زاینه خرج کړي نو الا بادشاہ یو الا خلق خوشالای کنا امرک کی عزت یو امنی کنا پیغه زومره پا یو لوخی گزارا کئی کفاید شعاری و تاوی چی دے سستری کی گی نا کې دی نه دا کارو امون باتینا داکارو مخلو دے اولوخی نا دیر کارا کھلا پا جو دوکے سراف کئی کنا ناگی کان اصونہ ڈک کی تباید دا دکان دے جالس سے قایتا نزکے نمونو تم دویخی دیخا رستو تبلنم اخلی سواع الملکی ولی سواع ویلی شی او گیتاو پیمانې ته په دیوادا پیمانه کېدو راکي خدا په بنیاامین په وره کې ابارو نو واڅول شو زی وا رخصت شو بیا نو قران لگیاو زه کوه خوب نن خوشي کې د ښار روخو دا چلو بیا په معنا لکه په معنا لکه چې شوروش وخه په معنا سماززن موزنن بیا اعلانو کئو اعلان کئو ان کی فدی پسی رستو ایتو العیر انکم لسارقون اے قافلی والاو وکن آنیانو تازو دا کریے د ہوئی کنم داوست دخوا برادا زکان فصلین ذکر کیجی الساسو کبیرم یوسف علیہ السلام هغه تغلاګر نه ویلې وای لیسا فی القران انهم نادوا بذالک ذالک الندای من امر یوسفہ دا قران کینشته یوسف علیہ السلام او طویل چہ داسې आवाज وته او ک چ وغلاګرو فالاقرب الى ظاهر الحال انم فعل ذلك من انفسهم ظاهر دازه دا چذید زان نه داسي دا ویلي ول اغلا دغه توي کنه چې شي نو کنه ناغه خود چې اغلا ګرم اغه ایت چې دا د بادشاہ رونه یوسف علی السلام رونه کني داسه بیوي بی نو یذسل خبر الذين وها دا امام رازی ایم او ابو بکر رازی ایم وی چې دا قول چې دی کړی دی چای تو هل عیرو لم یقل هاذا القائل الا من ظن الغالب او یبس غومان نیویل چې دا بغلاګرین نه او یوسف علی السلام دا امر نو کړی قالوا ویغیرون واقبلوا مقامات شدیدا عليهم ماذا تفقدون سشیرو کله تاسو سشیرو کوي تاسو قالوا اذ نفقدوا صوا عل ملوکی رکو مونگاین نممکنا فقد رکول نمم ورپ پیمانه بادشاہ ډیر ور پسو ګرځیدو پیدانشوا نو کتاسرای ولمن جاء به حمل بعير او چا چې دا پیمان راولان داغه لپاره په نام کې بار دی دی او اخ وانبه زایم او هغه موزنوي ویژه به زی موارم وانبه زایم زی زی موارم خو کله لوخی قالو او رنودي يو سوال له سلام تلای قسم په الله لقد علمتم ایم سروالو تاسو خپويګه ما جئنا لنفسد في الارض مننا راځو مصر ته د فساد لپاره دلته فساد وکو او ما كنا سارقين ان یو مونږه غلا ګرم دیه څنګه غواکړو چې تاسو هپويګه د زکه چې دا دې دو زمزل شو اذنور خلق او د دې پرخدا او چې دی به وخانو تر ټوکړې چولې خولې چلته د مصر په فصل کې چر تخلو نه وي نزدې ک حلقوي چې دا په ګډه رخه خلق ښا قالونه وي خادمانو نوکرانو فما جزاو ان کنتم کاذبین سوي سزا دا غچا کداس دروغ جنیم کدا شیتو سر او تاسو کې اگر ثابت شو نو دا غ سزا بسيطه دا وس الله اسباب برابرې ښا کنی دیسه قاضیان خنودی دا غین سزا تپوس کوي کنه قالو او رونو د یوسف علی السلام د خپل علم مناسب دی اوسن دی خبر چې په مصر کې قانون جدا دی د اغلاګر د پارا سزا او زمونږ د کنعان قانون جدا دی د نه خبره نو دزان نو وتوی او دی جزاءه مو وجذ فی رحلی فهو جزاءهم سزا دغه سلیبا چې شو پبار با دغه کی نو بس دغه به دغه سزا یی دې باغ سره پات کیګینو казаل کناج ز ظالمین په چې د چا غلای کړي نو بیا دغه سره او کار مار پکې یو بس دا غیغلا غوځغ شنو او حال لا کې زموږ قانون نوې داو چې غلاګرب و هو او بیا به سموځیل تواچو یاده یو یاده چې دا غیغلا به تینا واغست ډبل توان به تو هغه څه دا د میسر قانون هدي ته پته نه اندیو ته د خپل کینان قانون پیښ کو خپل خل او وی بلادوم قلالک خپل خلینه ځان راګې فبد ا بیا او ایتهم شروق رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په بارونو باندې قبل وی عایخیه مخکې د بار ضرر خپلنهم تکه کابل چاته وی نو داغه سو پتا لګی دا کدي چا مخ کې پدغه ورمنډه کړی وی نبی ابو دی وی چې وګور دا هو په خپلې پکې خیزه نو یوسف علی اسلام په نورو بارونو باندې شروع او هغه مخ هغه رښتو کله ټولو نه ثم استخرجها بیا عربیستا غپی معنی وی ای خیز بار ضرور خلنه کذالک کدن لیوسف الله ای دا طریقه مونږه خود لی ویس علیہ السلام ته چې په دې طریقه باندې بښپل رور پاتیکین کیدنا تدبیر توئی الکیدو من الخلقی الہیله تو ومن اللا یع بالحق د کید لفظ نسبته مخلوق تو شنو هیله و چل او چې الله تو نو خیسته تدبیر و نلایمو یوسف علی السلام ته داشت تدبیر وکنه ما کان لیا خزا خوفی دین الملكه نوځي چې رانیولې ولی پاتې کړې وې ورور خپل ځان سره په قانون د بادشاه د مصر کې دغه دا غي قانون جداو اقا سو ریمان برازیوی جنو کانا حکم الملك حفی السارقی ان یزربا چوب اواحو و ما سرقا اذا غلاء دبل تاوان بیتی واغستا فما کانا یوسف قادرا علا حب سیخی اپدی قانون کی خویصب اسلام السلام رور نشپاتی کولی او چیغید اخپلی خلی نوی بس إلا إن يشاء الله ما قرغ کار کی چې دا لاخو ښه شي نور فوقه درجات من نشاو الله ای مونږ چتو مرتبه دغه چا چوغوړوم فوقا كل ذي علم عليم او دا پارا د پاسه د علم یو بل علم ولا اشتدین جلت امراد عليم ته ګرباغان هغه کنا تمناي ابن ابصر الله او کلیوا چې هو الله د هر چا علم والا هغه ذات تعاله ندی ډیډی غم جن شو هغه شو قالوا اویذ رونو دیسو بلسلام ان یسرق فقد سرقاه له من قبلهم کجر دغ لا نوټه کوله نشته ولي ولا کړی واده د یو رورم پخوا دې ته بیا سپاسې فاصدوي کنه بیا سپاسې فاصد ولي چې اورور یې لا کړینو بلبوم بیا کوي دا څه لازم نه دا څه اتفاقی دا سکیږي چې خلقو یو ودت جوړ شي نو بیا ټول خانې ځانې نو ښا ناری پدې انتظار سره وي صلی الله علیه دا خبر اوریده فسر رہا یوسف او فی نفسه اوږهونکو ا خبره پزړل کې او ساتل پټا فسر رہا ای مقالهتهم او اجابتهم د دې دا خبره ته د دې دا جواب پټو ساتلی یوسف علیه السلام په خبر زړه کې ولم یبدهالهم او بالکلی و تنوی سې اظهار وتاونکې چې دا سوقو دارورو چې په خیر لا کړی وا څنګه غلا کړی وا نه صرف ذمره ویقال ان تم شرم مکان استاسو دې خبره نه خو معلومه شو چې استاسو بداملون ته خلک یې خبره امه یو نه مخکېم وی چې ما کن ناصارقین نمونګ غلاګر نیو توبه او څوم یورور سره بل مرګره کوم چې دبا موږ لا کړې ده د یورور پوخا غو موږ لا کړن ټول لا ګرځوي نمکه يم یوس یوس بل سوې تاس جوړ بدامل غون ته معلومږي دی چې ویلې دي چې فقط کاټ سرقاهو من قبلو نو یوسف علی السلام یادي هغه نوفسرین په دې کې مختلف دي یو قول تفسیری کبیر ذکر کوي ناغوی دا یوسف علی السلام ولو کېو او د دې یو نیکو د مور د طرف نه نه نه چ واتوي کان جدهو ابو امهی کافرن یا ابو ذلوسان هغه مشرکو بوتان به ساتلو دغه عبادت به کو فامرته امه ان يسرقا ازي يسب تمورو چا دته نغلا ک لری ک چتا کده شيركنا صبر شو <تصفح> و یک سره هاو ماته کا نزیو دي دي تغلاوي ها اسو ز سرونه خنو جوړو فس گټه ماټه اس لرگه بو نو يداغه تر لاوي او څوک هغه کول کی چي دې د ماسي سراو نچو کورتا دراتلو واخي پورا شو نغې زلن نو چې دې د لالحي نمله pore واه سوتاله لو اج دېرا نبي د تووي چې د ماشوم سنې دروړي نمله pore امیا نه تللې و هغه وځه به یو کلمه عربیایي زوکو یې غیته نسبت له نسبه کړو ریکین تسهیل املیکلیه غالبا ابن جوزیوم جزیوب الاسلام دا دتو چې دا به کوړه پیسې ولې او یزانو غریبانو لري به ور کولې کله به ډوډه وله او غیله نزیږي تغلاوي وی په ضرورو موږ هغه څخلاګر وغلا به کولا <تصفح> الله تعالی موږ جزئي هم فسرینو دغه ځای پوري ویلی دی ښا ولا علم ما تصفون الله خپوي په سوچتا څه بیان کوي نبا سرور تنو نو نویشکان قالو وی دی یا ایو العزیز او ابد شا وست دے عزیز شکنہ انہ لہو ابن شیخن کبیرن ددی بنیامین دا پار اپلار دے مشر دے و بڑا دے شیخن مشر دے کبیرن دیر بڑا دے فخوز احدنا مکانہ نونی سے اوتن زمونگا پزید دو انہ نراک من المحسنین منگوینو تالرہ دیر نیک عملہ قال حوصب عليه السلام پناواړم پاللا سره ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده شيونی سمبل سوکو غنا یو کړی غلا یو کړیو بلونی سم مگر هغه سوکو چې موږ مونتلي دا سره سامان خپل ان يزل الظالمون کوم ځاګاروکو دا خو ظلم دي هم خو ظلم نه کوو فلما استه اسو منهو دا یو له سمحال <rushing> ورو ورو نیمه شهرونه مشوریکې جرګې کوي ابي ايو پاتې کېږي نور لېږي پلارته او حال و توي چې داس چلو شي فلما استیا سو منه کله چې شو د بادشاهانا خلصو نجيا نقصان لشو جرګه اونکي قال كبيرهم اوه مشرد دي مشريازي في العقل چې د عقل او ذو اختیاریا په لحاظ سره مشورو هغه یا د عمر په لحاظ سره الم تعلمو تا سونه خبر ان باکم قذا خذا الیکم موثقا من الله چې پلار تاسو یاقوب عليه السلام هغه ستاسو نه و اعداد الله پنوم نو یو خو عادته سوګندوم کړی ده اځم <تصفح> ام من ام ام قبل ما فرثتم فی یوسف او دزینه مخکې چې کوم ډیر له وی خبرم ده اګه چې تاسو زیاتې کړې په حق د یوسف کې چې دا دوه خبره شته دی زه خو د دې د پاسه خوځپلار سره سترګې نشم لګولې <تصفح> فلن ابرهل ارضا زه خو نه نص... نه د دې مصر نه حتی یی اذان لی ابي تر سو پوری چی اجازه تني کړي ما تپلار ځما او يحكم الله اوليم او يا الله سفسلني کر زما په حق کدي بادشاه په وړاندې دره هم بوت ویښوي او دوی دو چې زبوې دا بیا والي درځما او خیر الله اللہ بہتر فیسلک ان کے دہر چانا ارجعو الہ بی کم زیتہ سلال شے نہوارا اغاق پل پلارتا فقولو و توائیا ابانائی پلارزمونگا ان ابنا کسرک جستا غزیغ لاو کلپو مصر کے اغیلالو لار تا اور سید دا دغاسه وتاوی چې ان ابنک سرق قران اختصار کړل چا غلاو کړه پسنګ غلاو کړه یو پیمانه په بار کړه او ختن <خف> نو یې چې په بار کړه او ختا نو تاسو ته وښنه چې دا چای خې دا ذور ته تاسو خو واکړو کنه چې دا په بار کې راځه خو مخ کې وچای خې کنه نغی وته وی و ما شاهدنا الا بما علمنا مونږ ته گواہی نشو کولې مګر په هغه سباندې چې مونږه پويګو موږ علمنا امون دغه پويګو چې داغه په نور مونږ ته <تصفيق> معلوم نشته رخه نذی بانديوم د علم اطلاق کو نو یادت نه معلومه کله ظاهر کې ته او خبره وويننه دې ته علم ویل شي کنه اپله په حقیقت کې غاغ رنگي ښا وځتا ظاهر سره لیدل دي نو دا است علم شي کنه يذل على جواز اطلاق الاسم العلمي من طريق الظاهر دې ته علم نو مغسته شي و اگر که حقیقت نو نه خبر کنه دا کدا علم شو په دې خبره چې بنیامین غلا کړی ده نو غلیکم زای کړی ده خو د دې پزایر کې دا علم دی نو دا علم صحیح شو حقیقت نه کوس الله خبر ده الا بما علمنا زمانہ چې مونږ کاټو په ما نه راويستاو او دویم الا بما علمنا مونږ چې تا طويلو چورور براولو او سو غندوم در تکړیو نذا ذا خپل علم موافقو چې سو پورې زمونږه علم یي اا زمونږ د سترګو دړوان دي نوموږ به او اوس خبر زمونږ د علم نه بار شو نو دېګه زمونږه ګناګار نه یو او دریم الا بما علمنا وي تاسو ته د سلوي چې زمونږ د کینان قانون قانون بچو تاسو قانون معلومو دا متصلبي هرې مونږ ته صفته مونږ خوې چې دا قانون په هر ځای کې چليږي مونږ واینه ځکړې مګر پاږه سو چې مونږ پوي دو د خپل ملک د قانون دا دا حفاظت و ما كنا للغيب حافظين اني مونږ د غيبو لپاره حفاظت کون کې اساتن کی واسل القريه التي كنا فيها ابلره تستشکی نورا شپخله می سرتا ارخار ته هغه چې مونږه پاره کې وو ټول خلق خبر دي چې ولیر الی یقبلنا فیها هغه قافله چې مونږه وس دغې سره راالو نابلہ بلاری کوي چې تاسو ته لا سوادقون مونږ دې خبره کریستنیو رښتیا کنه او چې یعوبله خبره کوي قالا او یا قبل السلام بل سوولت لکم انفسوکم عمران بلکه خیستکڑی تا استا خپل پل سکار ما تپتا نشتا دے فصبر جمیل دو ما کار خدایچ دو بصبر کم اگه صبرو چی باغی کی دو بلچا تا فریاد نی گیلن نی صرف اللہ تا اصلا و اینیت یعنی بهم جمیعاں او زمادہ لاند او میشتہ چرابو لیما تا دا زامن ټولو ولې وسو جمع شو کنه یوسف هم دی بنیامین هم پکې پاتې شو ابل خو ځان پاتې کو چې زنه زمکه نه درېوال شو نو غوي زمادہ لاند او میشتې درېوال برابر لیما تا ان هو ول علیم الحکیم بیشکره الله پویږي پارسبان دی حکمتوال دی پتو ولعنهم مخی اوالو ده دینا خپشو غمجن شو, غم شو وقال اوی بی یا اصفا علی یوسفا ای غم از یوسف علیه السلام بانده و بیزده تا اناوز اوزبینشو استرگیده د نظر کې کمیره دانه چه ادون شو من الحزنی دیر غمنا فهو کزویم نو ڈکو دا غمناو دا غسینا چی بیا امرالا کارو کوتو دا دا انبیاء و شان دے صوفی دل تا بیا دا انبیاء کوي احانت کئی فی غورا خوازیم و شان پیغمبرو یعقوب علیہ السلام ناغل پا زامن پاس دمرا غم پا کاری زامن خود دنیا خلق دی. او دنیا شوا او دنیا پسی پیغمبران نغمجن کی گئی چه قد امرا غمجن شیا سفا علی یوسفا و بیزت ایناوکن نمدارک وی چه جوزو لین نبیی این یبلغ الجزاؤ ذالک المبلغان دا جائز دی پا انبیاء چدغې فرياده او د دقیق غم ده زېت تورسي چې دا يعقوب عليه کم کوم زېت تورسي لهن الانسان مجبول على ان لا يملك نفسه عند الحزن انسان طبيعت دا ده چې هغه په زیات شي نو بیا ځان مالک نه کنا <تصفح> دا داغه غیر اختیاري خبرې دي او با صوفیہ او با ځان سره جوړ کړي دي چې دا وګوره دوه رقم نه یې پکار ادي ولبيہ دی الکذی تسل جواب کہے داس خبره ده دا صوفیہ به چاره اوستي نو یې چنا جون کی یوسف علی السلام با پیغمبر کې دو زګره خوب ناغه معلومه کړي وکنه ها او چې پیغمبري نو هغه دنیای زی نه یې کنا دا ری تعلق د دین سره ای ښا مزګه پیغمبر شو دا ری تعویل ته سجهت نشته بس دا انبیا بندیان دي انما انا بشر مثلکم مزید نور بندیان سره پارس کی برابر کی نه او ګناه پکې د څه دی د څه ګناهه بڑا خونه دا زکه بیاوی جساس چې دل ذالکا على جواز اظهار مثل ذالکا عند الحاجته الہی ولا يجري مجرى الشكوى من الله تعالى <تصفح> <تصفح> دلالت کوي پدي باندې چداسي قسم غم ظاهرل جائز دي او دي کې ګنا نشته ځکه الله ته فرياد کوي مخلوق ته نه کوي هغه چې مخلوق ته لګيایي فرياد کوي ناغا بیا شکوا من الله دا ناغا کفر ترسیخا او دا غطول اللہ تاغا فریاد کی قالو اوی دی زامن و تلع قسم پا اللہ تفتعو همیش بیتو تذکر یوسفا چیادایی با یوسف علیہ السلام حتا تکونا حرزا تردی چشی رنزر بیمار او تکونا من الہالکین او یاد غم غمد وجن حلاک شی تاغسی دی یوسف نم اخلی تفتاو سره نفشتہ د قدیمه نه خط نو لا تفتاو دا سره ده ته به امشے بس داغه نم باخله قالو یعقوب علیہ انما اشکو بس وحزنی الاله بشکا زه کاراکوما په او په غم په لا او د عین ایمان ده فریاد با الله تزرع الاله وآلہ ومن اللہ ما لا تعلمون ازا پوئی گم دا اللہ طرف نا پاغسو جتا سنو پوئی گئے ہیں ما تا اللہ طرف نا دا سی معلومات کی گی چھے یوسف حلاک شوئے نہ دے یابنی یظہبو ایز آمنو زمالال شے فدریم ذلو فتحسسو من یوسف آواخیم پورا تلاشو کہد یوسف ہم او درور داغم ولا تیاسو من روح اللہ منا امیدہ کی گئی دا اللہ در احمتنا انہو شاندہ دے لائے اسو مر روح اللہ اللہ القوم الكافرون ننا امیدہ کی گئی دا اللہ در احمتنا مگر قوم کافران سو کدو عذاب نا بیغمہ شی ناغم کفر دے اسو کدو رحمتنا نا امیدہ شی داغم کفر دے تازاب نا بیغمہ کی گئی یا ربا اور رحمت نے ہم نہ امید کی ذولا <تصفح> سمح حال ذکر کی فلما دخلوا علیہم کلا چرالو رونا دی سبلے سلام پدریم زل قالو وی ایها العزیز ومسنا واهلنا الذر ای بادشاہ دیر زیات خراب شو اور اس دم تنگ کور والا اوتا اهل تا ډیر تکلیف وجهنا به ضعات مزجات اموږ راغلی دا زل پداسي قیمت سره چې ډیر لګ دې مزجات معنا قليل کوټه نه فاوفلنال کيلا نو د ټولو بارونو خنه پوره کیږي نو ته مونږ سره احسان وکړه پورا کا زمږ لپاره پیمانه او تصدق علينا او پمږ باندې خیراتو وکه خیرات دې دا ته وی چې قیمت لګځي او ته احسانو کا نمنګ سره پورا کا ا دې زکوی چې مخکی و سره احسان کړو کنه چې اول باندې سره احسانو کې نبيا وتکم د اخلاصي هغه پاغه واخ رازي ندي سر احسان کړو چې قیمت ولپ بارونو کې خو نوی زکووی ښا دلته چا ویلی چې دازي داغه نسوال کوي ابوبکر یا ساسوې چې نا انما سال التفضل فی السعر ارو تویلو چې ریټ کې مونږ سره لکه دا فارسو کوي چې ریټ مونږ سره احسان وکا ولم یسالو صدقه ده نو ویل خیرات وکا ان الله يذ المتصدقين بشك الله بذل ور کی احسان کو ان کو سلام احسان کو ان کو لا دے چوه نو بس چوس بالا سلام نور صبر تمام شکر چګور زما لار مور او ازما خاندان دی هتا ورسیدو چری و زمان ده احسان پته مدي اوی چ ډیر خراب شو او ډیر وګی شو او ډیر توبه دای چې له به انسان زي قال او يوسف عليه السلام هل علمتم اي تاسو خبر ي ما فعلتم بي يوسف واخييه چي تاسو ښکار کړو د يوسف سره او دا غوړ سره از انتم جاهلون کله جتا سو په جهالت کې وين جاهلون ثمان په جهالت کې کنا قال بعض السلف ابن کثیر وی باو سلاف ویلی دی هغه غالباً مجاهد یا قطازده چې کله من عصلا فهو جاہلون هغه څوک چې د الله نه فرمانیو کړنده جاہل شکانو تاسو نوې خبره په تیاره کې وې او تاسو هغه وخت کې سکلیو دې یوسف سره دا غوړ سره قالو وی دیرونو ا انک یوسف تجوڑ یوصفی شاید تا یوصفی ویلی دیسی ہوئی هم زیران استفام شاید او دیسی وطنوی چه تخو یوصفی نا ویلی شکل که فرق راغل لباس که فرق راغل او د بادشاہ پا زیناس ده نوچر تاغی دیسی ویلی شید وانا چه خو فکر او سوچه او اما مفسرین غزان لوي یزینه معلوم کړو یوسف علیہ السلام با معمولی وخت یو خاندان نو غاخونو به ابري خې د پړق به وکړي چې وکاتنو یو دا خرشتیا غوړي نو بس علامات و نه دورو معلومی کړي انسان ښا قال او هغه په جواب کې انا یوسف ذو یوسف یما وهذا اخی ا دې هم پکې یېر کو اغه او ته ویل چې ته یز ضرر خبره اخو نه وکړې هغه ته وی چې نه دا زماره دی دي کته زبګه دې نه حساب وایې قدمن الله وعلینا یقینا الله احسان کو په موږ باندې ډیر چې موږ دې ډیر مصیبتونه نه انه شان د میت تقی و یصبر دا احسان یواز د موږ سره نه دی بلکه هر هغه څوک چې دا دوه صفاتونه پکې چې د لانه یا ریګي او صبر کوي په مصیبتونو مليځه ترسيک نه بشک الله نه زې کې جرذا دا نیکو خلقو قالو اوي دیرونو تلای قسم په الله قد لقد آسرک الله علينا چله تدیرو چتګړ په مون باندې امون غ تدیر ملامت ایو ین كُنَّا خ اومونګا ډیرې خطای او غته کړي دي قالله تصریب کو موم او س سلام چې نشتتههس ملامتیا په تا س باې ننروځېزما طرف نام دا تقدیر خبري دا د چا نه دی د هر الله مقرر کړي نه پهڅوک ملامت کوولیش چې ولي داسې وکړ ده دا کړي دي لا تصری لی کو نبی اسلام دم مکی پرواز چې فتح مکه وا اٹول مکی والا قریش ناس ته سرونه تا نو دا آیه ته وتاوي چې لا تصریبو علیکم اليوم انتم تلقاو الای ملامت یانشتو زموږ طرف نه پتاسو او یقینا چېګه تاسو قیدیان کوم نو کولیم شمه ازاد آزاد کړی ده الله ده رضا ده یافر الله اولهکومللهې مافیو کې تاستاور حمر راینغ الله د هر چا نزیات رحم کوون ک د ا ذهبو بهقامی سو حظ او زما دقامس چې دا دی فکو والله وجهې بي چې په مخ د پلار زما باې یا ې بسران نو جگ بهشي ج جوړ هغه د نظر کاې به ختم شي واتوني به اهل کوم اجماين اور اوله ما ته ټول خاندان په جما باندې کنعان 프리ده او مصر ترازم د مو کې زدا د بیاو ازابو بقمیسی امام رازیوی روح المانیوی چې وا تحقیقو ان علم یوسفہ على ان القال قميصي على وجه يعقوب يجب رد البصر كان بوحي هي تعالى اليه د یوسف الاسلام دا ذ علم د کوم زه نراغه چې دا قمیص چې د یعقوب الاسلام په مخ واچول شي نو دا غه نظر بر واپس شي دا وی وحی وتشه یو دا په وحی سره معلوم شي سنه دلته کې د کمی لانج جوړه کې چې کله پیر کمی سره وړ نه په مخې چې کلی په بل سا دا د خبرهوه تا ته خواې نه کېږي مځان د پ غبرانو سري س لم فې ل غیرور لسم دا حال کا ل را روان شو کمی اور ازبیا کنعاں تا کلاچ را جوداش وقافلادم مصر نام قال ابوهم نوئف پلار د یعقوب علیہ السلام په کنعاں کې خپل کور چې سوقه سره خپل کور اله انی لا اجذری یوسفہ زغه پوشومه په خوشبویه یوسف لولا ان تفندون کتاسماتا لی ونما نوایم ما زغه خراب شوی اغاسيت داغنم اخلكن ايتن سيبونا اليا الفند هو الخرق والكبر فنات ستوي كما قال والتاو بدا والتا كم زوريت جوز سري دماغ كارنكي یعقوب علیہ السلام تا چې قسم په الله دې نک لفیذ ولالک القدیم ته په غوانی محبت کلا مطلعای هغه محبت ستاسو نه نه دی وته هغه سپک راګیری ذلال ذات محبت توې ښه دګیومانه سورہ الضحا کې دغشیوا او وجدک ضاللن فهدہ تل او مون محبت ته هدایت سره نلته کتاب درکو کنه فلم ا انجا البشیر نو کله چر اور اسید ا غزيري والا چ کميس ور سراو القا على وجهي نو وي غرزاو په مخ د پلار باندې فرتد د بشير انو واپس یو تنذرخ پر روح موټ شو اوجیزات دي انبياو کنه او او سرین ذکر کوي چدا قمیص یہودھا راوڑو ویزک آوے چدا بزورما قد جئت بكميس الجفاء نفاذهب بكميس الوفای پماپن دیو ما گژھ ظلم قمیص وڑو نذاد شفا قمیص بزورما خا الشفاء نذکوی ذراوڑو او جسنگ تپوزیت نو کو قيصر عليه السلام پکم دین باندي والا اي دين ن وجتا ناغو وي ملت الاسلام په اسلام باندې ټول مصر کې اسلام يعقوب عليه السلام چې علامه تمت النعمتو نعمت پرش و باندې وسخوا سرهو نکنا زير جي چاله سو کراوري ورکی کنا نو یعقوب السلام سره نو زوایا ولا اوکل چله محو علی سکرات الموت ی الله په زبان دې د مرگ سختې احسانې کی تاسو زیره سو قرکولشی دا سینا مو ته دوا او قال الم اقول لكم او یعقوب علیہ السلام چې مانوی لتاوستان بار بار انی علو من الله چې ذ فویکم دا الله طرفنا مالا تعالیمون پاگستو جتا سن پوئیگه قالووویغیا ابان استغفر لنا زنوبنا ایپلار زمونگا بخنو غوال مونگ لا ده گناہون زمونگا زمونگ ده پاردال لان دعاو غوال انا کن ناخاتوین یخنان چی منگا دیر خطائی کون کیو قال صوفا استغفر لکم ربی اوی اقوه علیہ السلام جو بغوارم زر د چوب غوارم بخنستاو د پاره د خپل ربنه ولي سوفه ولي وي دغه وخت یې نه غوښته نو یذ قبل دو وخت یې یادو چې غسار مال ده والمستغفرین بالاصحار قران وی دی انه هو الغفور الرحيم به شکل لا بخشش کوونکي دې مہربان فلما دخلوا سوار لسم بس آخری بس رالو ٹولو سنگی یوسف علیہ السلام ورتویلو چی بانڈی پریدے خاریو ترازے نو ٹول رالو اب یوسف علیہ یو لے استقبال لوتے ہو یو با یہوی بار زان لے زی جوڑ کرے ہو بنگلہ ناغی تاول رالو اب یاروستو مصر داخل شو فلما دخلوا على يوسف اكلت داخل يوسف عليه السلام تاوا اليه ابويه نوران از دی کلو زان سرا مور اپلار جون دیو کانها د چاوی ل چمور ملاو د ماسیوا یالا زان خبر امام رازی منتد سوک دلیل خویک انا ها من خو به دلیل خبر نمانو مور وقال ادخلوا مصر ان شاء الله وامنين او يوسف عليه السلام چرازه داخل شې مصر ته کله الله خو امن به يوم و رفع به على العرش او خاتم ورو پر لدده اورونه باقي تخت باندې ارش اربع شازان له تخت جوړ کړي کنه په خو باد عادتو ته تاغي وخر لو او پريوا ته غتا يزي کو انکي لهو معنا کوي څوک له اجل وجدان هي يوسف عليه السلام يومنته شکر سجده وکړه اخو به الله تشوا خدای غو تعظیم تعظيم راغنه مفصلين په دې زور لګي امام رازي او داس نور چې دا سجده لغو ويده عجزي عجزي او اقا وضع الجباهنا جتن يسمى التواضع سجودا دي تواضع توم سجديليشي فكان المرض هنا التواضع مالمي چ دلت عمرت تواضع دا او دغه چو کان الناس بیوم ازین اسجود سلام کول د عزت خبره ده کنه بیا وقت کی و, و تحیه ولم يريد بالسجود وزع الجباه على الارض هغه معنا نه کیته دی یو تکي هغه په زما انما هو الانحناء والتواضع امام بغویوی عالم التنزیل کہ کیا دعوا القران کی خدا سجدہ پمانہ توازو ډیر راغلی دا چې اسمانونو اعظمکه انوار اوس پکمه سجدہ کې نو سمانه الله تعالیږي کوي ندیم یوسف علیہ السلام تټول مخامخ شو او سرونه حقتا کړه اٹیت شو او وکالا یوسف علیہ السلام یا ابتی ھذا تعویل الرؤیا اپلار زماده دا و ده خوب زمن من قبل ډیر پخا سو کوې څلويخ کاله وکي تیر شو سو کوه اتیا کاله قد جعلها ربي حقا او ګرزو دي خوب لره رب زماريشتيان فقد احسن بي او الله دې رحسانو کوماسره اذ اخرجني من السجن جزيره راوی ما ده جیلنا وجاء بكم من البدو او تاسو راوسته ده باندېونه میم با دین و بینه اخوتی ده پس دا گینا چدیر لوی جګړه پیدا کړی و شیطان زماو زما ضرونو پمینس کی دشمنی ورذول و دشمنان کړیوبل سره زمان ډیر مهرباني کو انکه دې هغه چوغوالي موږ یې سمره مهرباني وکړه او موږ سره حسانو کو وکړه ویسکل لا علم او حکمت والده سوال کې رب ای زماره باقد اتې تنی من الملک تر اکلی د ما په دنیا کې سلګه د بادشاہه نه د میسر وکنه ټول دنیا خو نو فعلم تنیم تعویل الاحادیس او تا علم را کړی دی دا انجام د ګرانو خبرو یا د تعبیر د خوبونو تعبیر الرؤیا روح المانی وی او تفهمو غوامیز اسرار الکتب الالهیات چې دلته کتابونه غرانې غرانې خبرې هغه ماته را کړی و دقایق سنن الانبیاء او ځانبیانو چې کوم ملفوظات پاتې شيوي ناغه باندې زو پوکړې ما فاطر السماوات والارض اي به مثال پیدا کړونکې د اسمانو د نظم کو انت ولي فی الدنیا والآخرۃ تزما مزدګار او کارسازي په دنیا او په آخرت کې توقه نیو مسلمان نو اخلی مالرا په حالت د اسلام کې والحق نی بس صالحین او ما یو زکه د صالحین وصارم توفانی سوانه تفسیری کبیر وی ابن عباس رضی الله عنه قول نقل کئ چاوی ده د مارکسوال نه کړي نو مطلب دا ر چې توفني اذا توفېتني یالله چې کله ما په خپل وخو فاتکه کنا نو توفني مسلمان چې زو اسلام کې ما په حالت د اسلام کې ما حضرت عجتو پس خو د خلکو عجت نه ایمون غواسي مسلمانان یو اوه ته په دې سو پويغه انبيیا وسره غمشتا کارونه ده الہ دی ښه اسپتن لګي نو ټیک ده چې باغی باندې څه واخ نه راځي چې هغه په اسلام کې نه وي هو نا پلا یوزی خو بالله تکي کنا فلزانو پارسه کې الله ته محتاج یې غني خو موږ له په کار د چارو وخت سوال کوچی الله موږ اسلام په حالت کې دنیا نه رخصت کین دا او خو او ځانه چې د مارکس سوالې کړې دې بیا ورپسې اختلافات شروي چې دا خوده ښه نه دي نه نه اچاد مرسو ان کوله زمونده پار هو دلایلی چې نبی علیہ السلام ویلو چې زموت سوال بنه کاوي او که خا مخالوم نو صبریږي نو دا سوایږي الله کستاپ علم کې زماده پار زماده جوان خي بیا مرګ نه واله او کوموخې نو مرګ را کیدغه اجازه شته دي انورداسه به دا, انور دا مرګ سوال نه کې الحقنی بیسوالحین انبیایا صالحین چې کوم مخ کې تیر شوي کنه آیات او عام خلقو می دی سوالحین ټول به یو ځای کېنه ذالک من انبای الغیب نوحه لکه دا واقعات د پیغمبرانو چې دی دا, دا غیب او واقعات تیم پیچتنوم معلوم مونږ تا ته وحي وکړه دا ستاسو پیغمبره تصدیق شو چې څنګهول کی ویلوه چې بما وحینه الهه دا القران وین كنت من قبله وما كنت لذيم تنوي درونو د یوسف سره اذ اجمعو امرهم کله چې راجمشیو په خپل خبره چې کوي ته و هم يمکرون اذي خپل میند کې سفرې او مکر کاو بمعکسر الناس ولو حرصت بمؤمنين تسلذ ذکر چه پیغمبر تخو ډیر زیات غواړي چې د خلک مؤمنان شمه ته پته ده خو اکثریت به مؤمنان نې کناخه ندي اکثر خلکو اگر کستا هرس داده ایمان راولون کی نو سوال پیدا شو څه زکه به ایمان راوړل چې د بتنا سغښتینو نه او ما تاسو السلام من اجر تنغوالي د دین په دین باندې سړي وځو نه د دین مګر پندې د پاره د مخلوقاتو نبی اسوال پیدا شو چې زکه به ایمان راوړل <سؤال> چې د اجزان ته د دلیل <سؤال> نه معلوم نو کنه د الله <سؤال> وحدانیت نه ښه نشانه و ته نه معلومه اسمانونو ډک دي زمکي واقعي من آياتن فسماوات او الارضی او سمره ډیر دي دلیلونه د توحید او اسمانونو کې او پزموکو کې یمرون علیها اخلق زیرازی زیرازی هغې دلایل وباندي اوه مانها معرضون حدید هغه غافل دي مخلون کې دي هغه په نور چکر کې پراتی دنیا په چکر کې پراتی ښا دینه ندی خبر چاسمان ته وګوري په نظر د عبرت سره زموږ ته وګوري په نظر د عبرت سره نو بل سوالو شهره وي الله وی چې اکثر به مؤمنان نه وینو مونږ چې ګورو چې مؤمنان ډیر شي دی، مسلمانان دیر شي چې ګټاله نو مسلمان دکان الله وي داخذ نن مسلمان دکان <تصفيق> دا ذو وما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشركون ایمان راولی اکثر خلک په الله باندې مگر داس ایمان چې شرک ورسره کوي ها په دوه پهلو خپیک دیخه الله مرزا کوي او د نورم نخپه کوي دام ګور خان خان ازولی دی کنه دی خدا څخه نشوپره خوذه الا وهم مشركون دواړه کار کوي کنه او روح المانی ذی زیک لکی چومن ها اولای الیوما اهل القبور الناظرون لها المعتقدون عنها النفع والضر واذا قران چوی کنا چاکسر خلق داسې چوم ځان ته مومنانو یوم شرک کوي نو زمونږ په وخت کې د قنو والريقبو باندې پراتدي که نه سوالونه ت نهقي اووجونه غواي او کو الله بخلي وي ونه ننظرونه چکررانې ولوړ تدونونه او داقده ده چې ن اووره سرارشته او چې ت مدت ولوو کې چنو حالله یدمرون او ینسرون ذکنا او بیاوی وه ملیوم اکثر من ادود او یذیو خ خدغه خلق دماشومای ګون زیات تی او یدرس او کلمه کثیر شوه امینو انتا تیوم ام تم من عذاب الله ای خلق وبد شي چراش دی ته یو ټوکلا د دا عذاب داللا پدې دنیا کې اوتاتیا او سات بغتتن یا راشدی ته قیامت نساپا هم لا شعورون ادي وړو کوزان پوونه شي نشي بچ کې دې الله دې عذاب نه اخر کې ترغيب قل هذي سبيلي او ايذ خلقتان جدا زمادين دي هذي سبيلي کما ادعو الاله خلق خذ تراب لم یعنی الدعوه الالتوحید والاعداد للمعاد بزاویوی خل اقراب للتوحید دا دآخرت لپاره تیارې کول دا زمو دین دی رب لما خلق الله تعالی وسوره خفه دلیل سره انا ذو ومن تبعنی یوسوک جما پسیدییم وسبحان الله یوما انا من المشرکین او که چاته زمون عاقد نه معلومه نسمونگا عقیده دادا چه دا اللہ پاک ذات تے شریک و لنشتا او نیمزد مشرکانو پا طریقا امار صلی اللہ من قبل که اللہ من اهل القرآن نا دی بتا تذر وی چه تا بنده کنا تسنگا پیغمبر شوی نا ما خوندی لیگلی مخکستانا مگر دغسی سریح چیمون با کو لذیتا رسولانو نبیانو و نبیی پاک نوا طول ناری نوخا وحی با کولا من من اهل القرآن دادی کلو خلقنو صدا اسمان نخنورا غلی من اهل القرآن دادی خلقو سوک مصر کی یا سوک مدین کی یا سوک فل سیروفللار دی دي نهګرې پهځمکه کې زرو چې اوګوري کې پهکانه کې بله نه من قبلیم سررنګ شان جا داې کسانو چې مخکې د دی نو ولهدار آخرتي خیر للله نه تقا الله دنیااس کوندې خام مخاکور د آخررت ډیر بهتر دی په دغ چا دپاره چې بچ کړي د شرک نه افله تعاقون خل قو دومره سوچ نه کوئ چہرت دې رساندې حتا انبياو سره لګي چمار سنامن قبلک الا رجال نوحي اليهم موږ پیغمبران رالي غليو او غي ته وحي کولا تر دې پورې چې نا امید شو پیغمبران دیمان د خپل قومونو نه بالکل دا سه حتا اورسه دې چې بس چې الله ایمان نرودي هؤلاء قوم مجرمون هؤلاء قوم لا يؤمنون ذا قوم خيمان نروڑی چلو سره و زنوا او يقينوا ان اگر زعمانہ الاسیز چدا کذیبوشی چې خلق او طرفنا منتظروغ ویلو شو نسبت اوشده دروغو نسبت د فارغو تفعیل راځي کنه اذل تک کذیبو راغله دي دی دې معنا چې تاسو ظاهر کې کینو صحیح نه معلومي چې حضرت عاشر رضی الله عنه وي چې نانه کذیبو زکا بیا زعمانہ شو چې پیغمبرانو ګمانو کو انهم قد كذبوا منصر خدا الله از طرفنا سو روغون تی وکړی شو چې ویلو چې مدد 바라زی او مدد رانغه نا ام بیا چری زا ګمان نکی نو بیا به خبره ز خلق وشي چې وزنو انهم قد کذبوا ګمانو کو ذعام خلقو چې دې پیغمبرانو سره خاو د خدای ز طرفنا دروغون تھیو شو دې تعالی ویلو کنه چې مدد باراله او رانغه نو د خلکو د ګمانو کو انبيانو کړي چن نو کت کو زیبو نو زنهو کې به زمير رجيشي انناس خلقو ته او نهوم کې انبيا او ته اځم د دې چې زنهو کې زمير راجيشي کافرانو ته نما نه بیا بیا سي يقينيخا یقینو کو دی کافرانو انم قد کذبو چې دی پیغمبرانو سره خو د طرفنا دروغو نه دروغ وکړي شو ګور دی د امداد پدکړو امداد را نره جا اهم نصرنا د دې کې وځو مونږه امداد را اوي تاسو وخت امداد را ویچار څوک نومیز شيخه فنوج یمن نشاو پس خلاصو مونږ الله وراسو چیز مونږ غوښایم ولا يرد با سنائ القوم المجرمين انشي واپس کې دې عذاب زموږ د قوم مجرمانو نن لقد كان في قصصهم عبره لوللالباب يقيننه شته پوو واقعاتو د دې پیغمبرانو کې او بیان د دې کې عبرت د پاره د اقل مندونو نحن نقص عليك احسن القصص نو احسن و تويلي ولي عبره للولى الالباب ده عبرت توجنا تو ده نچ خواگا و ذيك عبرت نديرو, نديرو ما كان حديثا يفترا عن ذي دا, دا قران خبره جو لشويده زان نا ولكن تصديق الذي بين يديهم ده قران تصديق ذي عينه ده ري كتابونو چمخ كده ده ندي و تفصيل كل شي او دې کې وزاحته د اړې خبرې ضروری دا قائد او هدن او دا قران په دنیا کې راهنمایي دره وړاندان خلق دې ورو نو اخلاص شو ورهمته او رحمت ته د آخرت په حق کې لقومی يمنون او خاص قوم د پاره چې څوک په یقین کوي باور کوي چې دا د الله کتاب دی او دې کې هیڅ قسم تغییر او تبدیل نه کیږي نو هیڅ خلکو د پاره फायदा نه بګي ښا